רדיו קסם, מאה ושש אפים. רדיו קסם, מאה ושש אפים. מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. שלום לכל המאזינות והמאזינים, כנסי הימן. ואני מזמינה אתכם למשדר מיוחד שייארך ביום רביעי הבא, בתשיעי לאוגוסט. משדר בו נזכור, נשיר וגם נתגעגע לאבא נחצ'ה במלאת שנה לפטירתו. אז בואו להיות איתי, מזכיחה גם כמה ביצועים מאוד מרגשים. משדר מיוחד על המנחיל הענק נחום הימן, אורחת באולפן, ביטוח, הזמרת והיוצרת, סי הימן. תשעה באוגוסט 2017, רק ברדיו קסם, מאה ושש FM, הרשת החינוכית של חברות ישראל. מעדן ונעיל, תוכנית <אדן> על תקליטים מתוך תקליטים. עם אהרן מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו כסם, מאבא ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. Presents... שלום משה, שלום מה שלומך? שלום שלום ארון, בסדר גמור. אתה בטח שואל מה זה. מה זה באמת? כן. זה נקרא בייק, אופניים. ומי ששר בשיר כאן הוא סיד בארט, וזה מהאלבום הראשון של פינק פלויד, The Piper at the Dawn, שיצא בדיוק השבוע לפני חמישים שנה. אוה, אוה. איך אומרים, אבן דרך בתולדות הפסיכדליה. כן. וחשבנו שזה יהיה נכון להתחיל אני. עם ל... אחת מאימהות הפסיכדליה, mm -hmm. כי יש לנו היום באולפן אורח חשוב ונכבד, mm -hmm. דני בן ישראל. שלום דני. שלום וברכה. ודני בן ישראל חתום על מה שנחשב ל... לאלבום ה... אז קראו לזה מחתרת לאלבום הרוק הפסיכדלי הראשון mm -hmm. בישראל, שנקרא חנטרי שלוש. הראשון <laughs> והאחרון. <laughs> הראשון <laughs> והאחרון. <laughs> וטוב, אנחנו, <laughs> במקום <laughs> לדבר הרבה, בואו בוא נש... נשמע בוא את קפרה מתוך, uh, מתוך האלבום. Okay. היי סטודנטית, יש לך כל שיעורים, לא, לא, לא רוצים פגז ולא רימון, אההה, קבלה, עיניי קברים קושיש, ויהיה הסוף איתך, עשית קצת נחת להורים, אתרי סטודנטים, כן, קצת נחת להורים, אתרי סטודנטים, תגיד, השיר הזה עשה נחת להורים כאן בארץ באופן כללי? אני לא יודע להורים, אבל עשה נחת להרבה אנשים. לא השמיעו את השיר הזה ברדיו. לא, אני בדיוק אמרתי להקליט אותו, ובאתי לדם בן אמוץ בגלי צהל. היה לו תוכנית שם. הייתה לו תוכנית אירוח, כן. והבאתי לו את השיר, והוא יצא כולו עצבים. הוא אמר, מה אתה עושה לי? המשטרה בדיוק הייתה אצלי אתמול, תפסה אצלי זה, אתה לי עכשיו שיר על חשיש? מעניין. איך בעצם הגיע דני בן ישראל, זמר של כוכב הצפון, שעוד מעט נשמע, ונראה בחלונך, ולהקת מכות צפון. מתקדמים בחיים, מתקדמים בחיים. אבל זה דרך ארוכה, אז איך, איך בדיוק? איך אתה עובר מנקודה א', שהיא מאוד מאוד שונה מנקודה ב'? איך הגעת ממך? הראש לך? עובר קודם. הראש עובר, ובעקבות זה גם היצירות. אז הייתה תקופה, היה שנות ה-60, שהרבה דברים קרו, והייתי סוג של היפי. ופשוט השתנה לי הראש, ובהתאם המוזיקה, וגם חייתי בחו"ל, ושם נחשפתי לכל מיני השפעות של מוזיקה, וחזרתי לארץ ועשיתי מה שחשבתי שצריך לעשות. אתה ידעת כשעשית את זה שאין לתקליט לה... הזה שום סיכוי מסחרי, נכון? תשמע, אומן עושה את מה שהוא חושב שהוא צריך לעשות, והיצירה מקבלת חיים משלה, לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. אי אפשר... אי אפשר, כאילו, אתה לא יכול לשבת ולכתוב להיט. זה, זה, כל, כך, זה כל כך מסובך, יש כל כך הרבה דברים בזה. אתה, מה שאתה יכול לעשות בתור אומן זה לעשות נאמנה את הדברים שאתה שומע, שאתה חושב שצריך לעשות. זה הכל, ולזרוק את זה לשוק, וזה זה כמו ילד, שילדת אותו ואחר כך יש לו חיים וגורל של עצמו. Uh, בתקליט הזה, או לפחות בשיר הספציפי הזה, ניגנו הבמה החשמלית, נכון? כן, בסך הכל ניגנו בשני שירים. זה ומה עוד? זה ומלחמתו הסכיזופרנית של... אחד הטייטלים של... איציק משהו. כן, אוציק פחנוציק. כן. טוב, אני חייב <laughs> עכשיו לצ לצ לצטט לך, כן? מצאתי ביקורת. על חנטריש, חנטריש שלוש ורבע, זה התפרסם בדבר, ב-1970. המבקר היה זאב רבנוף, הוא היה מבקר קולנוע, אבל בתור חלטורה הוא עשה גם ביקורת מוזיקה. עכשיו, אני לא קורא לך את כל הביקורת, אני אצטט בהתחלה. איפה הוא גר, אתה יודע? אני כבר יודע... אוקיי, אז הביקורת מתחילה ככה. היו היה בחור נחמד בלהקת פיקוד צפון, ושמו דני בן ישראל. ואחר כך הוא ממשיך, הוא נשאר כישרוני, אך הכישרון נהרג ביומרה שאין לה כיסוי. עם זאת, הוא מבצע מעניין. ככה זה מסתיים, הביקורת של זאב רבנוף על חנטרי שלוש ורבע. עכשיו בוא נדבר קצת על נקמת ההיסטוריה. אתה לא יכול להאשים אותו. לא. לא. הוא תפס חלטואה, הוא לא מבין בזה הרבה, ו... הוא היה צריך משהו לכתוב, זה הוא כתב, זהו. הבעיה היא שבאותו זמן רבים לא הבינו... את הראש של חמטרש. בייחוד בארץ, בייחוד בארץ. בייחוד בארץ. Okay. עכשיו בוא נדבר על הנקמה המתוקה. התקליט, גרסת הוויניל, mm -hmm. נמכרת היום, أي, ביד שנייה, אם יש, בסביבות ה-1,200 דולר. Oh. <פיש> <פיש> אני מכרתי את ארבעת התקליטים האחרונים שלי לזעזפן בגרמניה. מכרתי את זה בזול, ב-5,000 דולר. יפה. <אח> <אח> <אח> זה לא הרבה, לא יכולתי... אין לי, אין לי שום תקליט שלי. מה אתה אומר? לצערנו, גם אנחנו משמיעים את חנטריש, שלא כדרכנו לא מווניל, אבל אם מישהו פעם יצליח להביא לנו לכאן את הווניל, האולפן, ולו רק כדי להשמיע... זה יצא, זה הדיסק. בשלוש פעמים, לא, שלוש פעמים הוציאו את זה, על ווניל. אה, כן? פשוט שלוש מהדורות? לא, כן. הייתה המהדורה הראשונה שיצאה בארץ ב-70. זה אורגנל. ואחרי זה יצא באירופה. 아, יצא באירופה, ועכשיו יצא עוד הפעם. אין לך את התקליט השני שיצא? עשיתי במקביל... הקטמנדוס השני, כן, שאנחנו כן. עוד כן. מעט לזה. אה, בסדר. תשמע, יש המון סיפורים כאן, אבל uh, טוב, זאב רבנוף, זיכרונו לברכה, הזכיר לנו את uh, להקת פיקוד אז צפון. אז אני יודע איפה הוא גר עכשיו. <laughs> <laughs> <laughs> תשמע, אני לא מתחייב על זה. <laughs> אנחנו נבדוק את זה אחר כך. לא, אל תרעו. בשביל זה יש לנו ויקיפדיה. אבל אם אתה אומר על מישהו שהוא נפטר והוא לא נפטר, זה מזל. זה מזל, אריכות ימים, כן. אז הוא הזכיר את להקת פיקוד צפון, שם הכל התחיל. דני היה סופרסטאר בלהקת פיקוד צפון, עם קובי אושרת וגדי יגיל. ונירה רבינוביץ'. ואחד הלעיתים שם, שאנחנו נשמע אותו לא בגרסת פיקוד צפון, אלא בגרסת סולו של דני. דני? זה כוכב הצפון. אז בוא נשמע. אחלה שיר שבעולם. כוכב הצפון. יופי. עידוד של גרציאני. אדובה הגבולה היא קרב קלה בשביל חלב. גם הנוגה יצא לשוטט בדרכים אחרות. Parachole umemo i vko nava odo ke falen man unnicaveba pin. במשמרת שלישית אחרונה, כוכב הצפון, כוכב הצפון. הפלוגה צעדה כל הלילה בצד ממהר. השינלה כבד שבעתיים כבד מנתן. o ma un vaamore la plugga kivuna gia et ומרגיע ביד אמונה כוכב הצפון כוכב הצפון okay. אוקיי נו איזה יופי, גמרנו עם כוכב הצפון טוב, תן לי עוד שנייה לחזור לעניין הזה של... של חנטריש, כי אני פה אה, מעיין במודעה מלעיתון, מספטמבר 1970, <laughs> חדש על תקליטי EMI. תקליט כזה עוד לא יצא לאור בארץ, מה שנכון. <laughs> אלבום המחתרת הסנסציוני הראשון בישראל, חנטריש 3 ו-4, הופיע במעטפה במעט... מהודרת. מעטפה מהודרת. דני בן ישראל, בליווי הבמה החשמלית. שים לב מה כתוב, תקליט ברמה בינלאומית, האזן ותיווכח. עכשיו, מי שהפיץ את זה בארץ, אמר מ-EMI, זה היה לייבל, אבל ישרדיסק היו אז... ישרדיסק, אבשלום רובין. כן, הם היו אז המפיצים של EMI בישראל. אני אבל כבר לא הייתי בארץ אז. כן. אתה היית בניו יורק. כן, התחפפתי מפה, אחרי שדם ואמוץ אמר, אני לא חושב, אם הוא לא משדר, אף אחד לא ישדר. עשיתי חשבון שמה יש שיחפש פה. עכשיו אתה ביקשת להשמיע ספציפי. אה, כן, זה השיר שאני הכי אוהב. ספר, אני מספר עליו. זה שיר מאוד ישן של וודי גטרי, אם מי שיודע יודע, שהוא היה זמר עם אמריקאי. כן. וזה שיר ארץ לנווד. ואני לקחתי את זה, והוספתי פזמון, ותרגמתי את זה. איפה הוא הופיע? באיזה אלבום? לא, עשיתי תקליט שדרים. זה בתקליט שדרים? הוא מופיע באוסף, בתקליט האוסף שלי. אבל לא יצא על שום אלבום לפני זה. לא. לא. אוקיי, אז בואו נשמע... ומאוד, גם, אחרי התקליט הזה גם עזבתי את הארץ. לא, לא אותו. זה היה בשנות ה כן, הייתי בטוח שזה שלאגר רציני. טוב, נשמע. עד היום אני מתפלא איך זה לא עלה. שי ארץ לא דני בן ישראל, שעה וודי קאטרי. la Akşevli mas <laughs> la hararkan כל הגשם והפור news אתה אומר לעצמך, עם שיר כזה, לא נכנס, עוד לא היה אז פלייליסט, אבל לא מנוגן ברדיו, אז... תשמע, זה לא... אני לא כועס או משהו, זה לא... עשיתי פשוט חשבון, אמרתי, זה מה שיש. אם לא מזה, אני נוסע לי. נסעתי עוד עשר שנים. אז כשהמיקרופון היה אוף, אנחנו... ما, דיברנו על, על, על הקטע הביוגרפי שיש ב, בשיר. כן, אני יש לי איזה קטע עם הומלסים. <coughs> <coughs> במלחמה, אחת המלחמות, ש... איזה מלחמה זו הייתה שזרקו טילים? תשעים ושתיים. תשעים ואחד, מלחמת המפרץ. כן, תשעים ואחד. הלכתי לאסוף אותם, את ההומלסים. מהחובות, היה לי אוטו, אמרתי, תבואו, צלצלתי לעירייה, אמרתי להם, מה... אמר, מה עם ההומלסים? אמרו לי, תביא אותם, נראה אותך. אף אחד לא רצה לבוא. מה אתה אומר? אמרו לי, אנחנו סומכים על סעדם יותר מאשר על העירייה. טוב, אני חייב הסבר לשורה הזו, שתגיע לגן עדן, לא תמצא שם משטרה. כן, המשטרה מציקה לחסרי בית. כן. טוב, אנחנו... נעים אחורה, כן, לפער שבין להקת ביקוד צפון לחנטריש, ובדרך, דני, אתה ניסית או רצו לעשות לך קריירה מיינסטרימית כזאת, נכון? כן, הייתי ב-CBS. הייתי גם בארצות הברית, באירופה. ורצו, שיתחו אותי שם עם ביל היילי, הוא בא, עשה בדיוק טור uh, של אירופה, אז אני פתחתי לו את התוכנית, כן? mm. וכתבתי איזה שני שירים. Happy זה... Birthday כן, Rock כן, יש לנו את זה פה, אולי נשמע את זה אחר כך. זה על כן? CBS כן. גם, היה לי, איתם, היה לי איתם חוזה, ולא יכולתי... היה לי איתם צרות קצת, אבל לא חשבתי. אתה קצת את סבלת מזה שהיית צריך להקליט שירים מוזינגרה בעברית, נכון? כן, <אח> הם הכריחו אותי, לא, לא סבלתי, למה? זה מוזיקה, מוזיקה זה מוזיקה, תלוי איך <אז> לא סבלתי, לא, אני אף פעם לא הייתי פנאטי. בין... טוב, עזבנו את, את להקת פיקוד צפון, היית שם סופרסטאר, ואז אתה בשוק האזרחי, ואז אתה מגיע לגיורגודיק. הגיע אליי, כן. הוא הגיע אליך? הוא, הוא מה, הוא ליקט יוצאי להקות צבאיות מוכשרים? לא, זה לא היה כמו פשנאל. לא, הוא היה בן אדם אחר לגמרי. פולני? עזוב אותך, פולני, היה איש היה יופי, קלאסה של בן אדם. Mm -hmm. לא, זה לא היה פשנל. ואז הוא ליהק אותך להמלך ואני. כן. רבקה רז ו... ואריק לביא. ואריק לביא. ומה שיחקת שם? את מי שיחקת אני שם? אני שיחקתי... אני אראה אם אני זוכר את השם של צ'ולה לונקורן. צ'ולה לונקורן. אתה... הייתי, mm -hmm. הייתי נסיך של איזה מקום שאחד שה... הנשים שלו התאהבה בי. ואני תאהבתי בה. מה שנקרא מלודרמה. אז במקרה יש לנו כאן תקליט, ויניל, כמו שצריך, של בן המלך, לא בן המלך, המלך ואני, וכאן דני שר עם מיכל פרס? כן. שהיא? הייתה חברה שלי פעם. כן. בלהקה, כן. והיא גילמה שם את אחת הנשים, זו שאתה מתחיל כן, הייתה, אוקיי, אנחנו חוזרים לשנות ה המלך ואני, דני בן <אז> ישראל. לא שמעתי את זה מיליון שנה. עכשיו תשמע. <אז> <עש> <עש> The western ле know angers תפארח, תצא אל האור ותפארח. צופטי, מתי נוכל להיפגש? מתי? זה בלתי אפשרי. לעולם לא נוכל להיפגש ביחידות. לעולם לא. לעולם. בחיי, אם <laughs> משלמים לי אני רק עושה את זה. אפרופו, אני לא אוהב מוזיקה, חייבים להזכיר, מה זה חייבים? זה עונג, תענוג להזכיר שדני בן ישראל, הוא גם לפחות בתוקף התעודה, כן? אתה גם אנתרופולוג, נכון? למדתי אנתרופולוגיה. למדת אנתרופולוגיה, קראתי איפשהו שלמדת בלט? כן, בשנות ה-70 למדתי הכל, הייתי בניו יורק. למדתי בסקול אוף ג'אז, במנהטן סקול אוף ג'אז, למדתי מחזאות, משחק, בלט, קראתי, כל מה שהלכתי לבתי ספר. פשוט אהבת ללמוד. כן, זה גם היה הזמן, זה כאילו הגיל, אחרי זה המוח קצת עובד אה, פחות טוב. <laughs> וגם הייתי עורך של העיתון העברי הכי גדול בצפון אמריקה. ישראל כן. שלנו, כן. כתבתי למעריב, עשיתי זה עשר שנים בעיתונות. ובאותו זמן המשכת גם אה, להופיע לא לשיר? כן, כן, זה בלי קשר. אני אוהב לכתוב. כן. ובעיתונות, אה, ואני אבל אני מאוד עצלן, כאילו, אבל בעיתונות יש דדליין, אתה כן. לא יכול. ואז אה, ככה למדתי. ולא רבים יודעים שדני בן ישראל כתב גם ספר על הרצל. אה, נכון, כן. מה פתאום הרצל? אני ציוני. איך מכנתרי שאתה מגיע להרצל? אני ציוני, אמרתי לך. ואז התחלתי לחשוב על ציונות, שמיונות, ואז הגעתי להרצל. ואני, יש לי משפחה שלי מווינה, ויש לי בית בווינה. אז נברתי שם בכל מיני אה, ארכיונים, וגם פה בארכיונים בירושלים. ומצאתי מחזה שהוא כתב, הגטו החדש. Mm. אף אחד לא יודע את זה, וזה <אף> היה החיבור הראשון שלו שבו מופיע, אתה רואה שהוא הולך לכיוון הציונות. זה החיבור הציוני הכי... הראשון שלו בעצם, אתה רואה ניצנים. אז החלטתי לתרגם את זה, תרגמתי את זה ומכרתי את זה לאביגמה. והם לא... והם קנו את זה כי אז הייתה להם הצגה להרצל, הם פחדו שאני אלך לתיאטרון אחר, הם שילמו לי כסף טוב בשביל זה. ואז כתבתי עוד... מה עשה על זה, על תחילת הציונות ועל הרצל, והוצאתי את זה בספר. והמחזה מעולם לא הוצג. המחזה מעולם לא הוצג, ועכשיו הזכויות חזרו אליי. אני אנסה לעשות עם זה משהו. כתבתי עוד ספר. כתבתי עוד ספר באמריקה, פנו אליי... אתה רוצה להזכיר את השם שלו, או שאתה פוחד ש... לא, לא פוחד, קוראים לו זובי. <laughs> זה, זה, <laughs> זה ספר, זה ספר, יצא דווקא בהוצאה, יצאה מחוברת, פינגווין. יצאה דווקא פינגווין. יש לנו תוכנית חתרנית היום, תוכנית. לא, והם רצו סלנג, סלנג עברי, שאני אכתוב לנו סלנג עברי, אז כתבתי להם. וזה סוג, זה סריה של ספרים חצופים כאלה. ואיכשהו עם שלי, הם הגיעו אליי. ודווקא אני רואה מזה כמה לירות. עתים להם הסגנון שלך. עתים להם, כן. בדיוק לספרים. עתים להם לספרים הסגנון. טוב, אנחנו חוזרים למה ש... דני התפרסם בזכותו, זה המוזיקה. ויש קטע מסוים בקריירה שלך, או בחייך, שהוא אה, נקרא לו קטמנדו סשנס, כן? כן, זה, זה הקלטתי במקביל לחנטרי. לחנטריש. הייתי גונב קצת זמן ועושה את הדברים האלה כדי לנסוע לחו"ל, ושלחתי ומה... את זה לחו"ל, ואיזה חברה, אני לא זוכר איך קוראים לה. חברת תקליטים ב-West Coast, בקליפורניה, הייתה אמורה להוציא את זה, ושלחו לי מקדמה, ככה הגעתי לאמריקה, בעצם. ואז אתה מגיע עד לאמריקה? עד שהגעתי לאמריקה, החברה פשטה את הרגל. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> זה מעניין. עכשיו, <laughs> הסיפור על קטמנדו uh, סשנס הוא שהפעם uh, הראשונה שזה יצא, זה היה, נדמה לי, באלפיים ומשהו, נכון? כן, בא אליי מישהו, בא אליי, אה, בחור צ'יק נחמד מאוד חגי, יש לו כמה פאבים בירושלים, לא זוכר את שם משפחתו, אבל אני מאוד אוהב אותו, בחור מתוק, ממש מתוק, בא ואמר, יש לך עוד, אני רוצה להוציא, יש לך עוד סרטים או דברים שהקלטת ולא הוצאת, אז חיפשתי בבוידם ומצאתי. וזה היה, את, את הקטמנדו, את השיר עצמו, היה לי עוד... וזה אוסף של, של דברים שעשיתי בכל מיני זמנים. זה בעצם, אז קראו לזה מוזיקת מחתרת. כן. השירים הם, הם מאוד, מאוד ארוכים ומורכבים ופסיכדלים. אנחנו נשמע עוד מעט דווקא את אחד השירים הקצרים יותר, בגלל קוצר הזמן, אבל מה שמעניין... איזה, איזה מהם? יש שירים שאני לא אוהב. אם לא נאהב, אם לא תאהב, אנחנו נוריד את זה באמצע. אבל אתה יודע, משה, מה שמעניין, זה שכאן קרה משהו שהוא בניגוד לכיוון העניינים. קודם יצא הדיסק, ובשנה שעברה יצא תקליט, ויניל של זה. כן, נכון, נכון. יצא תקליט. כן. אז זה מעניין. אז מה? אז בוא, בוא נשמע קצת. Believe? בוא נשמע, ואם דני uh, לא... פריטלס, כן, זה השיר השני הכי יפה שאני אוהב. בבקשה, קלענו. בוא נשמע. קאטמן דו מה אתה מספר על השיר הזה, דני? זה שיר של מילת האולפן. שיר מאוד חולמני כזה. ערפילי נגיד. כן, כן. אני אסתכל ואני אשאל אותך, זה ערפילי בגלל שימוש בעזרים, או שזה פשוט האווירה שהייתה שם באולפן? אין לזה קשר בכלל, אין לזה קשר. מה הקשר? כן. אוקיי. אין לזה קשר. למה? שאלה כללית לגמרי. למה קטמנדו ולמה חנטריש נכשלו? או יותר נכון? כתוב בזמן הנכון, אתה מבין? לא, לא יודע, הקדימו, לא לא הסתדר, ככה זה בחיים. יכול להיות, בסגנון הזה הקדים את זמנו. שלא הייתי עם כל כך האזלת קופאי. אני לא, כאילו, אתה יודע, אני נויטרלי, אני, אני עושה את שלי, מתקבל, מתקבל, אני, אין לי גם טענות לאף אחד. טוב, אה, אנחנו אה, נמשיך עוד מעט עם דני, עכשיו אה, אני רוצה לעבור למשהו אחר לגמרי. דני, איך אתה עם, אה, עם היפ-הופ? שונא את זה. שונא את זה. אבל לא אכפת לך אם אנחנו נשמיע היפ-הופ אחד לפחות uh, כמה דקות. תשמיע מה שאתה רוצה, לא <laughs> מבין. <מכיר>. תודה. <laughs> uh, כי, אתה יודע, uh, משה, חיפשתי uh, משהו שמשתמשים no. לתאריך היום, no, okay. שמיני לשמיני. נו. No. אז חיפשתי משהו שיצא בשמיני לשמיני 88'. Oh. וזה, זה מה שיצא. זה מה שיצא. אוקיי, okay, זה לא מה שיצא, מכיוון שאנחנו מנסים לעצור את, את uh, דני בן ישראל. טוב. Uh, כל... היפ אתה, אתה רואה? אנחנו רצינו ולא הצלחנו. אוקיי. Okay. רצינו ולא הצלחנו. Uh, הנה זה נגמר. אוקיי, okay, אנחנו נעשה... אוקיי, הנה הצלחנו. בסדר. אז זה מה שיצא בשמיני לשמיני שמונים ושמונים. straight out compton NWA, niggers with attitude. אוקיי, okay. <laughs> <Okay, laughs> <okay, laughs> זה תקליט <laughs> היפ-הופ... לא, no, תקליט היפ-הופ uh, uh, גדול שיצא בשמיני this, לשמיני. אז רק רצינו להזכיר את זה, אנחנו לא נבזבז את התוכנית על האלבום, למרות שזה אחד האלבומים החשובים יותר בתולדות ה... היפ-הופ? אוקיי, תראה... אה, עוד טובה. אבל אתה לא אוהב את זה. לא, לא. יש מוזיקה טובה ויש כל היתר. גם בהיפ-הופ כנראה שיש מוזיקה טובה. אבל זה לקוח מתוך הוואי חיים מסוים של סמים ומין וכסף וכושים מטומטמים. זה מה שזה לקוח. ירדו מהעצים לפני חודש, והוא עושה, אני לא סובל אותם, הייתי יורה בהם. טוב, דני, אנחנו עכשיו כאן בעניין, איך נקרא לזה? Non-politically correct, אבל זה בסדר. אוקיי, נחפש עכשיו עוד משהו של דני, מתוך... חנטריש. אני בחרתי את למה לא, זה בסדר? לא, עזוב אותך, עזוב אותך מהשיר הקקה הזה. אתה לא אוהב את זה. לא. מה אתה אוהב משם? מחנטריש דווקא. כן, דווקא מחנטריש. תן לי משהו. ואם. ואם. ואם אנחנו מחפשים את ואם. מצאנו את ואם. ותגיד לי למה אתה... היא המנגינה נחמדה. בגלל המנגינה. יש, אחר כך יש מלחמתו הסכיזופרנית, זה טוב. דרך אגב, פה, מבחינת הצבע של הקול שלך, כאן אתה נשמע הרבה יותר כמו דני בן ישראל של יורונה ושל כוכב הצפון. זה היה לא הרבה אחרי יורונה, אבל זה היה ב-69 הקלטתי את זה. כן? אוקיי. ואם, דני בן ישראל מתוך אנטריש 3 ו ירד, ירד, ירד, ירד ולא יפסיק ולא יהיה מימי ללבות קצת וכל האנשים סביב יסעימו אליי פנים ולא יאמרו שלום ואם היא שוב תלך עם אחר והלילה תרצה בכלל לשמוע ואעבד שוב את עצמי ולא אמצא קול טעם לחיים בספינת חלל בשלל צבעים, לעולמות ורחוקים, הביטים מרחוק על הדברים, חרידתי את הצבעים והצלילים, לא אחפש כלל הסברים. הוא לא נוצר לא חשוב. תשמע, אנחנו שומעים את השיר הזה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה מחתרתי ב... זאת אומרת, זה, זה שיר שהוא רדיו פרנדלי לגמרי. כן, אתה צריך גם אחת כזה. ועדיין לא השמיעו. ועדיין לא השמיעו, אבל יש עוד שיר שלא השמיעו. Mm -hmm. וזה מלחמתו הסכיזופרנית. זה קצת יותר, זה פחות נורמלי. אוקיי, okay. אז אנחנו... Uh... יהיה אין לך שירים מהאלבום שלי. יש שם עיבודים מאוד יפים, זה ביג בנד. אנחנו מיד נחפש. מיד נחפש. טוב, אנחנו נלך למלחמתו הסקיזופרנית של, תגיד, אוציק פחנוציק. כן. זה החבר של יקל'ה אגרס. אני הייתי חייב שהוא יגיד את זה, כי אתה יודע... כן. אוקיי. זה שמות, שמות גלותיים, יהודיים ישנים. זה לא סתם שם. היה כזה אחד. Okay. פחנוצי, כן, אה, כמו זמי חלם, כמו הרשק. הרשק אסטרמפולי. זה היה אחד יותר קטן מהרשק. Uh -huh. <laughs> אהה. אז, אז נשמע קצת על מלחמתו הסקיזופרנית, ונלך לחפש עוד דברים טובים של יעני בן ישראל. naisha <laughs> Loza לא יצא strength and gin as well You can'tите best groundwater So you can'tita sleep You can't draw health and sleep في מפה אנחנו עוברים למה אנחנו עוברים, למשהו אחר מעניין. מה אתה שואל אותי, תשאל את דני. זה משהו שמהתקופה של ניו יורק, היה מקום שנקרא פינג'אן, לא יודע אם שמעתם. הפינג'אן, כן. כן, ועבדו שם כמעט כל הזמרים שהגיעו מהארץ. רבקה זוהר, מרגלית אנקורי, גבי שושן, זיכרונו לברכה, עוזי פוקס. כולם עברו שם דרך הפינג'אן. כולם עברו וגם סחבק עבר ושם היה... היה מוזיקה כזאת, ים תיכונית, ספנישית. ואני ניגנתי בס והייתי הסולן. וזה שיר, שיר בספרדי דווקא, שאני מאוד אוהב. שם היה התקופה של השיר, שמה שרתי הכי טוב. קו קורו קו קו פלומה. ההקלטה לא כל כך טובה, זו הקלטה לייב, של המועדון. מישהו הקליט את זה אחר כך והוציא את זה לתקליט. אז בואו נשמע, בוא זה מתוך, נשמע. מתוך האוסף של, של דני. אוקיי, <ס geliyor> okay, בואו נשמע את זה. <içeris> <coisa> Okay. okay. דני, מה, מה אתה עושה היום? היום אני שר, אני מופיע. אני מופיע בשירי ארץ ישראל, כי זה הכי קל. אני לא רוצה לשחזר את עצמי, אתה יודע, להתחיל לשיר את הכוכב הצפון, את הזה, ואת זה, הפעם. ככה לפחות הקהל שר. אבל אתה... אתה שר גם את זה. כן, ככה, בסוף התוכנית אני שר את השירים האלה, אבל לא, לא פר כאילו... זאת הבעיה בזמרים מבוגרים שמשחזרים את עצמם. כן. הם לא, לא יצירתיים יותר. אבל יש אנשים שאוהבים את זה, את, ה, את המוזיקה הזאת, להיזכר ככה. יש, יש משהו חדש שאתה רוצה לעשות, יש שעשית? יש כמה דברים שאני רוצה לעשות, רק אני צריך מישהו... הדסטאר. הדסטאר. לא, אני צריך בן אדם ש, שירוץ בשבילי. <ע> לא, <ע> אתה מכיר את העניין של נביא וכהן? כן. אני, אני מוריד את המוזיקה, אני יודע לעשות מוזיקה, זה כל מה שאני יודע, לכתוב ולשיר וזהו. ואני גם לא איש נחמד במיוחד, ככה ש... אתה היית בסדר גמור פה. כי אתם נחמדים. מילה אחת לא טובה ממך, אני אוכל לך את האולפן. זה בסדר. הבוס שלי נמצא פה, הוא כבר יטפל בעניין. אנחנו... טוב, דני, אנחנו שמחנו מאוד לארח אותך כאן. תודה רבה, אתם חמודים, שמחתי לבוא לפה. תודה, משה. תודה לך, אהרון. תודה לאמירה שהפיקה ולדותן שתכנה. כן, נכון. ואנחנו נסיים עם אחד הליטים הגדולים ביותר <laughs> של דני בן ישראל, כוכב הצפון. תודה רבה שהייתם איתנו, תחזרו לעוד מעגן ויניל בשבוע הבא. נר בחלונך. עם גדוד חמוש, גדוד חמוש, עובל על פני ביתך, mio si huzza la clav lacra be con du ma